Nå, no, hører du på Millenniums-generasjonen på Radios Hallo, og velkommen til den nye og forbedret Millenniums-generasjonen på Radios med meg Astrid Åja, oh, jeg tror du skal instruisere meg gøy Nej, Sunne Viberg i studio Og på sidelinjen så har vi Stamgjest Sigurd Neustad mm. Stamgjest, det er det du ja. går for ja. ja. Sveits-neutral Stamgjest Grunnen til at den er ny og forbedrer i dag, er at jeg har en litt... Vond forskjellelse. Vond forskjellelse er mig Fin stemme i dag. Ja. Men, men det går bra, jeg dør ikke. Nei. Mm. Det er noe du dør med og ikke dør av. <laughs> ja. Mm. Jeg kommer til å ha det for resten av livet. <laughs> Som ikke bare tenker, men ja. De bihullene, altså. De bihullene. De bihullene. Ok. Hva skjedde i helgål, folkens? Um, eh, jeg, jeg har hatt Melodi Grand Prix Party for to, holdt du på å si? For to? Ja, sikker du også. Ja, jeg var en av de to. Du var en, du, var en av de to. Så hadde du litt med også. Ja. Det var ikke Jo, han var det. Mm. Uh, og vi så på Melodi Grand Prix finalen. Vi var ikke så fornøyd med resultatet, men... Ikke, jeg nei, jeg var ikke nei. fornøyd med resultatet den festen, for jeg så får meg helt ja. annet. Altså, når jeg har hørt om eh, sånne medley Grand Prix-fester eh, før, så har jeg tenkt mm. på sånn, masse fest og dansing og hopping og juggel Du tog det jo ut Du tok det jo Får lov å fortelle det? Ja, <laughs> ligger jo offentlig Ja, eh, for Sigurd eh, tok festen til The Maximum eh, Han tog på seg en paljettsjole og sprang rundt og danset og sang. Så det høres ut som en fantastisk melodi Grand Prix-fest. Du skulle vært der, Astrid Jeg er veldig lei meg for å jeg tok poenget av at jeg så mye. <laughs> Men eh, jeg fikk høre at det er det veldig fin rumpe da. Det var jeg ganske altså fornøyd med. Det har Både det. Både for deg og, og de Du kledde den på lettkjolen. Den framme, var Den er Nå, veldig bra. Satt som skudd, synes Så jeg ser ikke så bra ut i han. Nei. For å si det sånn. Nei. Okay, hva har jeg gjort i helgård? Du, Rastrik, hva har du gjort, hva gjort i helgård? Jeg har vært på korpskonkurranse. Hørtes ikke... <laughs> Det høres veldig gøy, det gøy ut, ut. <laughs> det blåin Hold det blåin Hvordan gikk det? Eh, med korpsmidd ja. Vi kom på en god femteplass mm. I tre divisjon Som er den laveste divisjonen <laughs> Hvor mange, hvor mange er med, korps er det med i de øvre divisjonene? Den første divisjonen er det tre korps Og er det bare tre i den første? Mm. Du da kommer kom dere jo ikke ut av det Jeg får poengen Forskjell fra fotballverdenen og korpsverdenen ja, att du bara bestämmer själv. Kan du vision du vil. Kan du det? Man kan bara bestämma. Mm. Så vi kunde ju kommit på fjärde plats i första division på något sätt. Ja. Visst vi hade målt på det. Om vi får med på så är kunde gjort ett stort innanför korpsvärden. Jag hade satt mig själv i första division och kört på. Det det ja. Det är väl flaut. Jag <laughs> kommer där som juniorrobs i långa åldern. Men vad du juniorrobs? Nej då, vi är juniorrobs. Vi är väldigt flinke. Jag får. Eh, att nu vinner Hållablesten många gånger. Det jeg har i en sån standardgrej vi inte har vunnit Hållablesten så har det varit sånt. Ja, ja. ja for du har spelat i Urken, sant? Spilt i spilt i Xolo. Xolo også. Nå er det är ju kanske lite schollant också. Nu är det allt för mycket eh kopps. Okej, då ska vi stutta. Det här klarar jag inte. Ja. Fick höra en sång. Mycket hellre än att höra om Hållablesten og Gulurken och Scholl och också Kven 3 som naturligtvis hela osthjärta går jo ut til den femte mm. Det var en god femte plats. Det var en god femte plats. Vi är Hello. Hej hej. Och också Kelli. Alla Astrid sina. Jag tror de bara heter Ostskulekroppsnopressen. Har de ut Kuvintre? det gått ut för tre? Är nyhet folkens. Vi har bytt namn. Vad? Herre Gud. Ja. Vad det nu betyder att vi inte på Kven 3 mm. på 7 maj. Mm. Ska det dit inte det? Vi avslutar med det då tror jag. Det er ganske deilig. Det er veldig fryktelig. Da må jo ikke stå opp så tydelig. Hva med de barna som... Det er klokotre vi begynner å spille. De barna okay. går på kvinn tre. De får lov å med. Vi rekrutterer på en måte fra hele Os. Ja. Sånn syv skoler. Så at vi bare nevner to i navnet. Blir det blir litt rart. Jeg synes ikke så det rart. Så det er ikke at vi bare nevner en Os kommune, på en måte da. Og Oskommune skolekaps. Ja. Det det vi heter nå. <laughs> Ok, ja. hva sangen vil du høre, Sine? Jeg har lyst til å høre Breeze Blocks av Alt J Nå your... no. hører du på Millenniums-generasjonen På Radios Du hører fortsatt på Radios på Millenniums-generasjonen med Astrid og Sine. Ja Og du kan finne oss på Facebook og Instagram Du skriver in. Milleniums-generasjonen med to eller er og to N-er. Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> så der driver vi og på Instagram, så poster vi kjempe mange gøye bilder, for eksempel. Det gjør vi. Sånn vi gjør. Synne med nål i fjeset. Astrid med... Astrid. Astrid som Astrid. Synne og som synger. Ja, det er masse gøy der, så gå in og se. Ja. Så det, det er litt er så sånn behind the scenes, på en måte. De kan kanskje legge inn et bild av Sigurd Kjole også, hvis det önskelig Absolut. Gi oss beskjed, så kommer det også. Åh, oh ja. Yeah. Ok, men synes du informert meg, mm, hvor tid var det i starten av vekken? Ja. Om en sak? Ja, i forrige vekken så var det en sak um, der Statoil var involvert, mm -hmm. som gikk ut på det at um, Statoil hadde trua med å slutte å servere gratis kaffe til sine oljearbeidere på helikopterterminalene. Åh, ja. Oh. De har vel ikke truet med det, men de har Nei. vel sagt at vi skal spare penger, vi må, kutte, vi må kutte noe. Det er truing. Så, så det som er tingen er at når de kommer liksom til helikopterterminalen, ja. så får de ikke gratis kaffe. Det er sant. Men da, når de skal tilbake også. Ja, ja, ok. Det er Starker. ikke snakk om, på oljeplattformen får de, sånn at jeg har forstått det. Ja, for der får de jo mat Men rett før de skal opp i helikopteret, så får de ikke kaffe. Det har jo kanskje noe med at de ikke vil ha folk som drikker i kaffe i, før de skal i helikopteret, for eksempel. At altså de får altså, kaffe fordi... en kick? Ja, at altså de bare hopper ut helikopteret. De bare, de bare wow, let's do something crazy. Og så hopper de ut. var det så problemet, for ifølge han der eh, talsmannen for eh, plattformarbeiderne, så var det det at det var litt demotiverende for de. Mm. Tanke på at de ikke skulle få kaffe. Ikke få kaffe. Men, men jeg skjønner det jo på en måte litt da fordi at, Jo, for det er sånn som så, sånn så det kom fram Så var det liksom at De skal spare penger de sparer sånn 3 millioner på å kutte gratis kaffe i. Mm. Jeg skjønner ikke at kan spare så mye peker på å kutte kaffe i. det må være ekstremt bare så kaffe i. Ja, men folk er jo mye folk da, og mye, mange steder. Det er, ja. bare, det er ikke bare i, i Norge. Nej det er sant. Si, det er bare, jo, det er bare i Norge, men <laughs> ikke bare i Stavanger for eksempel. Eller bare i Bergen, det er jo i ja, Norge altså. Men så er det liksom, de der topplederne, de har bare sånn, ja, men vi tar litt, vi øker lønnen og gir oss selv bonus, og så kutter vi i bonusprosenten til de ansatte. Men er ikke det fortsatt litt sånn, det er litt barnslig, vil jeg ikke si. De er bortskjønte. De er, ja. og klager sånn, øh, for ikke vi, kjeffi? Hvis vi skal være litt sykepleiere og si sånn, de har jo ikke så mye utdanning, og de får jo mye mer betalt enn det vi gjør, så ja. er det jo på en måte ganske bortkjemte. Men Ja, uh... det ser du både oljearbeidere og sykepleiere <laughs> ja. nå, i en... Nå må du passe deg litt. Nå tar jeg alle opp. Det men eh, til alle uh, offshore-arbeidere der ute i landet vårt Som hører på millenniums-generasjonen Dere får gratis dere kaffe Dere får det, for dagen etterpå Så, um, så, kunne, altså, så kunne Aftenbladet eh, informere om at de dropper det Det, det blir ikke, ikke noe for... kaffe, Kust ja. Det blir for mye suttring De var redde det skulle bli streik, sikkert de Ja, jeg de, de, de tror det var streikpotensialet altså. ja, ja, selvfølgelig ja. <coughs> Stå for din retter men kaffe vi har jo, altså jeg tenker sånn, hvis det er, jeg skjønner det ikke, at de skal ha kaffe igjen, at de skal få gratis kaffe, de finns termokopper. Det er nettopp det jeg også tenkte. Kjøp Ta en termokopp. Statoilkopp? En Statoilkopp. Eller, jeg tenkte, de kan være litt rebell og kjøpe på sånn Uno X, eller SO. Hadde ikke det vært gøy? Finnes det ikke det også? Ikke det vært gøy? Hvis du slutter med kaffe på helikopterdämnalle. Så kommer de alle att med Uno X. Ja. <laughs> Kaffe koppen. Bara ett litet tips där <laughs> till alla plattformarbärare. Visste ni Men eh uh, helt de helt normal.no har ju lagt sig upp i detta ja, då. De ja. Mm. Mm. ja, det över fundne andra alternativa mått att spara in. Ja. Har lust att ta det till Ja. Det är kanske det jox och stjäla vittset av andra då, men nej, det går fint. Det var ganska morso. Vi kan ta det lite kort igenom. Det är eh det förslag att stänga kantinen där. Uh, de ansatte på plattformene kan heller få fiskestang, stekkepann ja. og dilsaus ja. der vil de spare 340 millioner mm. ja uh, og oljebeidere har jo ganske lukrative arbeidstider det ja. er sånn to uker på fire uker over eller noe sånt mm. i Norge? i Norge, ja ikke i andre land men her foreslår de å få inn en kinesisk modell som er to på, og turka uker på. <laughs> ja. Og det sparer de fått 1,9 milliarder på. Og ja, det er jo det om... 1500 ganger mer enn den kaffeavtalen. Ja, jeg er ikke så god i matte, men det går ut fra dere har rett. Men den beste var vel egentlig at de skulle kutte transporten til hverandre. Ja. <laughs> og at de skulle, da ville de spare 3,2 milliarder. Og det de også sier er at de er jo ikke dumme heller. De vil ikke at ansatte skal bruke båt, motorbåt. Det de Nej gode... svømme? Nei, de må ro. Ro? <laughs> ja, for de vil jo ikke gå utover klimakvoten de er, sånn. sant? Nei, nei, selvfølgelig. De... <laughs> Også de, de, de anbefaler kompisroing og sånt. Kompisroing. <laughs> det er veldig gøy. Ja, det er sant. Jeg synes dator, de må jo absolutt ta litt eh... hensyn til miljø. De er god på det. Men fra en miljøsak til en annen miljøsak, så har jo jeg fått lov til å en sang i dag. Ja, den ene sangen du kommer til å få lov til å velge nokensinne. Ever. Eh uh, ja, det är ju uh, För nej, det är inte sant. Du det är inte sant för förre du sång. Förre gången för där. <laughs> oh, <laughs> det sa jag. Men det var ikke, det var så god musik då? Nej, det kan. Den den var ju har uppdaterat mig lite grann. Jag gillar lite pop. Det, litt, jeg, det er, vi börjar närma oss lite du, du har ju inte rätt sätt söka i sånn, mest jeg, hørte sånger och sån. Det är mycket jag har gjort ännu en research for detta program. Ja, um, du ja. till när men jag rätt ossätt resten av befolkningen. Absolut. Mm. Så det jag har hört mig på norde sist. Det er eh, Lord of Royals. Mm. Det er jo ment. Åja, oh det, det er sangen Royals. Ja, det ja. Royals. Nei, oh jeg ja, ville heller hatt Royals. Men ah, okay. sikkert er jeg 40-årig, Rode, så det går fint. 39. 39, Takk. ok. 29, kanskje. Så, um, så da skal vi høre, hvis, uh, hvis Hanne er klar. <laughs> det blir gøy for mig. Nu skal vi høre Royals of Lorde. I've never seen a diamond in the flame Nå, no. hører du på milleniums På radios Milleniums-generasjonen Du hører fortsatt på milleniums Med Astrid og Synne Å, Sigurd, Men, Det er Sigurd som det. Ja, det er Sigurd som gjør det Må jeg sitte nærmere, kanskje? Ja, herregud <laughs> Du trenger ikke stryke heller Nei. Men vi var in på hva, hva vi gjorde i helgård Ja O Doki sa på MGP. Det gjorde vi. Gi meg en liten oppsmøring. En liten smakebit? Mm. Ja. Taste you, a taste of you, taste of you. Og så He be up, da da da, he up. Du du du du du du da da da da da. var den her? Det var en remix, tror jeg. Ja. Det var en remix av den. Ja. Det var en remix av <skratt> Det var ingen den remix den. Det swing, da, ja, da, den hadde svinger av til Ja, den var jeg med. Mm, det heter jeg. Masse bra, ja. Men det kan være, jeg bare satt på Spotify og hørte mine egne sanger. Ja, kanskje du gjorde det. For det er et... du har jo tidligere uttalt i sendingen at du ikke husker noe fra kvelden. Det er i hvert fall det. Taste of view, husker jeg. Ja. Og så husker han. En stort øyeblikk. Han er veldig følsomme dypen. Han skulle jeg si. Ja, han er så vant. Ja, Karl Espen. Karl Espen, ja. Kjøtt Pedersen. Ja. Karl Espen Kjøtt det. Men, men du ja. lade deg opp i noe, sigur under sending, som du var väldigt opptatt av å fortelle oss andre om. Under melodi-grandpris-sendingen? Ja. ja. Og jeg satt, uh, rett og slett, drikken i halsen. Du holdt på å dø. Jeg døde. Nå vet det skjedde. <laughs> ja, men fortell da. Det som skjedde med, med synne var at det skjedde noe på TV. <laughs> så begynte vi å le, og så hører det bare borte fra sofa-kroken. <høy> <høy> <høy> <høy> <høy> <høy> <høy> Da blir jo vi litt redde. Vi andre som ja, satt. Siden ja, ja. ja. hun, hun har jo på dø? Ja. CPL, hun har jo CPL-en. Tusen takk, sikkert. Tusen takk. Så, um, Jeg har jo ikke CPL-en. Men det, det vi lo av, var det at det var et klipp fra Molde i i 1965. Ja. Der programlederen sier, eh, etter alt... Jeg klarer det ikke. Det var kanskje før, eller etter sangen er spilt, så sier han, jo, for å stemme på... sånn. Nå skal jeg snakke sånn For å på den låten du liker best Så skriver du nummeret på låtet I toppen av komfort ut Og sender den inn til NRK Før først kommende mandag Ja Var det her på Kåkevik? Stamma var ung var ung här. En vallion. Sa det var? Ja. Vi får väl 10 år. Och <laughs> det går. Där där bundt ju lure lätt. Vad hur var. <laughs> För vi fick ju vi... de de ikke... ja, de det ett chock. Att att ni hade telefoner, det inte Ja, men det måte att göra det på. Inn förkommande måndag i forskningsresultat på en vecka. Ja, jo, det får jag en vecka att få fixa Ja, och så stod det, mm. Ja, mm. Sto det i avisen då, hämse vad. Det vill det var seriöst på tävlan så. Men det är liksom gammaldags mode att göra det på för dig. Ja, men det gjorde ju det gör ju till att nu är sått det hela rycket och i research. Jag har läst eller läst böcker, eller på internet och jag har sett alla medliga semifinaler. Men jag har inte sett Sangme, jag har bara sett. Det <laughs> vet inget dem kan jag inte säga vem man kan säga. Jag vet bara. Så du kanske blir den nya personnes. Nej. Nei. Men det kan bli den nye personen under, av, under avstemningen, ja. Ja. for det, det jeg har jeg funnet ut. Eh, altså, i 1965 så ble det stemt via brev, og vi syntes det var rart, og det er rart for det var eneste gangen de gjorde det, faktisk. Mm -hmm. For både før og siden så hadde de hatt juryer. Ja, det har jeg også sett. Ja. Og, Deljurier og nei de hatt juryer det som det som de gjorde før 1965 altså det begynte jo i 1964 ja mm -hmm. da hadde de eh juryer rundt om i landet altså de mm. hadde sånne deljuryer i de som liksom store byene som Bergen, Oslo, Trondheim og sånn noen flere ja kristiansand var det også en i nord-norge i gjorde jeg er ikke at en i nord-norge også kanskje ja. Okay. Ja. Moe iraner, kanskje. Kanskje. Kautokeino. Ja, Kautokeino. Ja, der. Ja. der var det. Um, der det var folk som jobbet i NRK. Og helt, faktisk, helt fram til 1969, så var det som. Sånn. 1970 var det som sent ikke finale, hverken i Norge eller Uff, i internasjonalt. Visste, visste dere kanskje dette? Nej Nei, Nei det, i 1969 så var det nemlig fire stykker, fire land, ja. som fikk og de hadde ingen regler for poengdeling Dette er veldig gøy Ja, det stemmer Så derfor så ble alle så sinte i 1970 At de rett og slett ikke ville være med De avlyste 1970 var det ikke meldingerpris Så jeg hadde tenkt å spørre dere Hvem vant meldingerpris i 1970? Åååå Men ingen som vet det, Men Norge vant i sånn I kjelo da Ja, Norge ja. vant i kjelo uh, I 1971 Men kan jeg bare svare hvor, hvor, hvor arrangertes det i 1971? Eh, var på liksom. Eh, ja, det, Hva gjorde du de då? Det är de som vant är rätt inte. Nej, okej. Det var det. Det var ja. Faktiskt. Det var något sätt. Det var läggt upp sätt. det såg jag i 1971. Nu kan du inte få. Det var då tog de folk fra eh uh, de olika byarna i landet Og tog de med till studio och hade en jury där. För där exakt det. Ja, det där vi satt 1971 började det med det. Ja. Og ja. Og der var det alltså två stycken från var sån eh Kons på dansa nationell kons på dansa stationen. Ja, absolut, den ja. Men vad ska en som var under 25 och en som var över 25. Mm. Okej. Okay. Och båda hade likpehling på musik. Det var på något sätt grejt. Det var sån på fritid. Och har där en god tilværming til musik. Ja, det var mye sånt. For mm. jeg har sett på 80-tallet, og da hadde de... Å, jeg får ikke lov å si det nå. Det er noe morsløs. Nei, jeg skal ikke røpe deg. noe. Men okay. gå gjennom 80-tallet, så skal jeg få tilbake til å gå tilbake igjen. Ja. Eh, det som skjedde i 1988, og det er ganske interessant. Mm -hmm. 1988 var første gang de hadde delfinaler. Oh, ja, ja, semifinaler, altså. Ja. Ja. Mm. Og det som skjedde da, var det at tusen mennesker i Norge fikk et brev i posten. 1000 utvalda. 1000 utvalda personer. Ja. Fick bred brösten för delfinalen om ett nummer så de kan ringa in till med sin ja, ja, Så nu börn vi närmar oss dagens. <laughs> bara att ju valt ut sån 1000 gamla damer. De kunne ju egentligen vet inte så lätt ha fixat den väldigt uh, grandprifinalen där då. Vi får <laughs> ju bara bara välja gamla män över säg folk i 80-åra. Ja, men det med at NRK har såpass et godt forhold til Statistisk, statistisk sentralbehag at de kjenner til kvalifiserte utvalg. Ja, jeg vet, de har, de har holdt litt på, de. De har en dialog. Men uansett, da var det tusen det men tungt. mennesker som kunne stemme under delfinalen. Mens mm -hmm. under finalen så var det fortsatt... Eh, fortsatt eh, eh, Brevinsendelse. <laughs> nei, jury. Brevinsendelse var det bare en gang. Åja. I 1995. Det var akkurat den når dere så. Ja. ja. Fantastisk. Det var akkurat den dere døde. I <laughs> 1991... Da var det også ingen norsk finale, fordi at NRK synes at alle bidragene var for dårlige. Det er gøy. Det var 140 <laughs> det sanger, alle hører for dårlige. <laughs> Hvorfor var det? 91? 91, ja. Jeg tror ikke vi samte noen. Det, Nei. det skjønte jeg ikke alt. No. Og i 1997 så kommer vi fram mot Nårdagens opplegg. Revision, da var vi da. født, ja. Var du født i 1997? <laughs> Nei. Ja. Nej, når vi var blitt fatt ja. Så vi begynner å nærme oss Da var. levde de, man, da altså. vi ja. <laughs> Da levde vi da, da var det 40% de. av stemmene Telefon, nei, altså, av Ut, <laughs> ok, dette var vanskelig Ut av stemmeutvalget Så var det 40% fra telefon Og 60% fra jury Så det var fortsatt jury ja. Og jury, jury bruker de i dag også Så det er litt idol Ja, de har jo lyttergruppe ja. Har ikke fått med det? Da? Ja, de har ja. lyttergruppe også Som ja. er med og bestemmer Uh, mm. Og det samme var faktisk i Eurovision, Eurovision <laughs> Song Contest, <laughs> yes, yes, yes. i 1960-1997, kom også telefoninnstemming der, men bare for de big fives, sant? Mm. Storbritannia, Frankrike, Italien, Tyskland og et eller annet. Ganske til også Spania, ikke Russland. Big fives. Der det, der, men der var det også 40% telefon og resten jury. Men de har jo fortsatt det i dag på Eurovision at, det sånn at de har en jury som bestemmer litt poeng, og så har de Norge sånn, folk nå så inn. Men det de også har, er at de har en jury, en backhand, hvis eh, telefonsystemet ryker. Å, oh, har, har de det? det? Ja, backhandplan. Dette er veldig De gøy, sikkert. Det er kjempefintressant. Jeg har gjort masse research. Men du skal jo delta på Melding Grand Prix neste år. Det stemmer, ja. for du har tatt hyntene. <laughs> ja. Har du, du skrevet sangen? Jeg har skrevet... Nei, jeg skal skrevet sangen. Vi skal skrive den i lag, Astrid. Altså. Vi skal skrive den til minutter før en uh, sending, en GP-sending. Du må sende den inn. Inn. Inn, inn, ja. Vi sender inn noe annet, og så synger jeg den <laughs> ekte sangen. på <Ska> boykotte. Vi <laughs> skal boykotte systemet. Jeg vet ikke, det er en veldig stor idé. Nei, no. jeg tror du har blitt kastet ut av Norge. På Men, samme måte som Justin Bieber story fort at blir kastet ut av USA, så blir du kastet ut av Norge. <laughs> ja. Handler ikke det bare om utlendinger? Så innvandrere. ikke du en utlending? <laughs> er du er ikke en utlending. Du skal se litt homo homo tele tele tele homo fobi. Det er der de hører til. Ja, det er der vi hører til. Eh, til den fanger deg i rysebil. Men hvis noen av lytterne våre har et forslag til en sang, eh, eller ikke en sang, men et tema vi kan synge om, medleggende tjenestårer. <laughs> Fordi vi får skjøle på hver dag. Ikke kjærlighet. Nei. Fordi det er så kjedelig. Ja, ikke veldig kjærlighet. Så kan dere ha flott å gå in på Facebook og skrive in det. Segur. Det, <laughs> det er ikke noe. Kan jeg bare si i forhold ja, kan jeg bare si i forhold til tema sånn, Prix, Så foretrekker jeg Når, de, når eh, nordmenn tar et sånn Politisk stampunkt Og så synger det på norsk mm. For eksempel Brandenburger Tår Av eh, Hanne Ketil eh, Hva heter han? Du må ikke spørre meg Nei, okay. men eh, den så går sånn <laughs> Du er på Brandenburger Tår Hånd i hon som om... Dere vet den sånn Stol. Hva er poengen litt? At jeg liker den, og så liker jeg veldig den av Jan Teigen glassnåst. Mm, den eldre gare Ja, men poenget er at noe, Det er liksom å ta et politisk stampunkt da. Gjerne mot litt sånn, sånn kald krig og sånn. Mm. Og da tenker jeg at vi har en gyllen mulighet nå med Ukraina. Mm. Oh, ja. Ukraina-Russland. Kanskje du kan skrive en sang om det? Jeg skal en sang om, om Ukraina-Russland. Ja. Man jeg vil fortsatt ta forslag fra, fra publiken. Ja. Ja, ja. Det er på en måte mm. riktig. Send på Instagram også. Siggert, ta bilder av deg. Sigg jo til MGP-hashtag. Ja! Hashtag MGP. Vi skal få til det her. Det skal gå så bra. Men skal vi klage litt på MGP, eller skal vi gjøre det en annen gang? Vi kan gjøre det en annen gang. Kan vi ja. ikke gå på sang da? Det kan vi godt Fordi gjøre det. Fordi jeg vi har snakket til en eldre garde. <laughs> Når det kommer til mimering av nei, nei, MGP. Nu synes jeg virkelig at jeg har snakket til... Uh, til ungdommen. Til ungdommen. Men det er dumt at vi ikke skal spille til ungdommen, for vi skal... Vi vi skal spille den äldre cardet. Åh, oh, vi kunde spellt till blod och näbbar. Åh, gör det därför du sa det. Sorry, ödelade hela funktionen. Det är fint. Kör vi sig. Okay. Nu, hörer du på? Millennium generationen på Radio Os. Hun og katt i USA. <skratt> <skratt> du klarte du ikke det? <skratt> jeg fant ikke det, hvor skulle lese Det er det dårligste forsøket på radioprogram du har hørt på stedet Nei, hør nå no. okay. okay. Vi skal stille USA har runt 70 miljoner hunder og enda flere katter Men hundene er godt synlige holdes kattene stort sett inndørs Ukens korrespondansebrev er postlagt i Washington <skratt> Murphy er sjekk han er ikke høy og mørk, heller ikke litt lav og mørk. Men til har en masse skjarm og krøllete hår. Han bare smyger sig in på og før du vet ordet av det, sitter han ved kjøkkenbordet ditt. Murphy har fire ben, og sier nesten aldri vov. Han er naboens hund, og jeg kjenner Murphy mye bedre enn naboen. Jag vill det vill ja. det vill jag bara kan bara säga si det at, du, sånn, ja. så måste man väl tänka då. Så när jag hör konstblant så tänker jag såna Murfiers chick. Han är ikke hög och mörk, eller lite lavmörk. Men det Jennyl här har massor charm och krulligt hår. Men nu har ju vaknat upp på 60-talet så det är ju jo... <laughs> Du menar med filmavisen. Ja. Då ser vi кого ni kommer livet då. Ja. Om det skoleprakt. Lättp. Ja. Jo, poängen var dette var et korrespondensbrev som stod på NRK, fra Washington, som var skrevet inn. Sant? Poenget er vel egentlig at Astrid har lyst bli internasjonal ja. korrespondent. Mm, I følge dere. Du har sagt du ville bli krigskorrespondent. Du, du sa du ville til Syria. Jeg ja. har aldri sagt det her. Det har du sagt. Jeg kan ikke huske at jeg har sagt det. Det har du sagt. Det har Det har du sagt. Det er, det har du sagt. På, på tull. Full. Var du full? <laughs> <Fulle>. <laughs> I fulla. I fulla så alltid Astrid alltid bli krigskonsponent. Og da må jeg sette kritikketegn til at, at dere kritiserer meg for at jeg vil begynne på krigsskolen, og at jeg blir sendt til krigen og sånn. Altså, krigskonsponenter, de er jo like mye utsatte, så de blir kidnappet hele tiden. Nei, fordi at du I som på går på Sjøkrigsskolen, du tar jo initiativ til å gjøre, eller, til utføre krigen. Astrid, bare rapportere om hva du gjør. Da de går Sigurd i en <laughs> møte <laughs> på grunn. Uniform med en roseblomst i høyre jakkenommet. Han har gullkantet, gullkantet bukse med gullknapper på. Jeg spør sigur. Har du synt den selv? Ja, Sigurd. Sigurd nikker. Sigur er ikke høy, men heller ikke lang. Men han har mye sjaum. Han har fire feil. Vilken ändranar bättre då, Bonnie. Det är det, det var fantastiskt bakgrundsspontanser brev. För det att hur man att skrive så bra? om något så trikigt och helt som sånn tillfall som hund och katt. Mm. Men du ville kanske berätta mer om detta hund och katt. <laughs> ja, jag vill bara säga si det att det korrespondenten själv låser sig upp i vad att ehm um, det er mange fler katter i USA än det är hundar. Problemet er at du ikke ser katterne, for de holdes inndørs. Så det, jeg synes det er litt sånn tendens at det er dyreplageri. I tillegg så forteller hun da videre i brevet som du läste at Murphy slutter å komme på besøk fordi Murphy får et sån elektrisk halsbånd som ikke er lov i Norge. Nå ja, mm. skjente så... jeg, har, jeg har en liten connection til Murphy allerede, mm. så det gjorde veldig vondt. Men jeg tenker... Men det er også, hun har også skrevet, når hun snakket om elektrisk hunde... Ja. var det at han skrev at Dette er ikke lov i Norge unntatt for profesjonelle søvarskrekningstressører <laughs> det, <skje>. ja, <laughs> det, det, det, det er veldig bra Det er veldig bra Men jeg bare tenkte sånn Hvis du har katt inne hele tiden ja. Da må du bli ekstremt mye hår og støv og Vet du hva jeg så på nyheten ni går? Nei, jeg vet ikke om vil vite det når du har introdusert det på denne <laughs> I tillegg til at Hans-William Stenfeldt så ut som en boms. <laughs> fordi han hadde, seg, altså han hadde tatt på seg en rutete flisganser. <laughs> Flisjakke. Det så ut som om han kom fra Nygaardsparken. Unnskyld, men det gjorde det. Jo, men han har jo tidlig. Han har jo tydeligvis. Han er borte en stund der, fordi han var ikke der. Ja, han har gått tomt igjen. for klær. <laughs> så han jeg kan ikke russisk da, men han har godt spurt Nyhetsny Jeg skal ikke prøve da. Men uansett, da. i tillegg til det mm. På nyheten i går, så var det et innslag om Støveksplosjon Ja <laughs> det var, var, det, det? var det det? Ja okay. <laughs> Jeg har ikke lest meg så veldig opp på det, men støv kan tydeligvis eksplodere mm. men Hvis det er brennbart støv På en måte sånn Fra tre eller andre brennbare stoff Og <laughs> så virveler det opp Det er i hvert fall at skal Eksplodere. Ja, jag trodde det som skedde i New York, men hörra, visst de då har, tänkte visst du har eh og och hon mm. med elektrisk alström. <laughs> Netto, det är en farlig kombination. Det är jättefarligt. Ja, det settar kritik tangent till altså. oss. Mm. Och ut säker dig till du. Det då med liktecken over ja. det var det. Ja. Ja. <laughs> det många som tror på när jag snackar om det i liv. Mm. Kritik tangent det, det finns, Ja. ja. På ja. begge sider av setning, sant? På begge sider av det ja. du vil sette kritikk overfor. Ja. Men er vi over på dyrenyheter nå? Nei. Siden vi snakker kom dyr? Ja, for jeg har noen dyrenyheter som... Hva er din dyr nå? De sier at de ikke starter med på kjørerplan. De ikke starter med på kjørerplan. Jeg tar, jeg vi tar dyrenyheter, vi. Ja, kan jeg bare flott lov til om den? <coughs> Unnskyld. <coughs> det er en haj som heter Lydia. Å, Lydia. Ja, og det er en hvit haj. Oi. Det er det skumleste, ikke? Det er det farligste. Jeg er ikke det är där säkert. Det. Synd, önskar sig att adoptera en kvitta. Det glömde jag. Jag ska det ska du da, få att borsta igen. Då vill hon närma dig för sig att Lydia. Hon har svummit helt för Karibien og helt bort till nästan till Irland. Till Irland. Då är det ju långt. Skedde ju detta för länge sedan säkert. Jo, men jag kände att gamla lyckan med tingarna att jag en, en sida, den nettsidan där du kan följa Lydia, Lydia. nästan live. Det som kanske 2-3 dager mellom hver oppdatering da Men du ser på en måte strekene gjennom hele Atlantahavet Nord-Atlantahavet opp til Irland Wow, det er veldig gøy så Jeg må begynne med på det, for jeg har alltid hatt vannskrekk Og det er på grunn av at jeg er for Du foreslår at vi skulle svømme Det har du foreslått Ja, men jeg, må, jeg jobber jo nå med det da oh, ja. ja, men da skal vi gå og svømme, sikkert Men jeg har alltid vært redd for eh, havet da På grunn ja. av haien Ja, men det skjører jeg veldig godt For det er svart, så kan du ikke se noe, sant? Og nå må jeg begynne å tenke meg om, virkelig. For ja, ja, men fordi... For da er det jo faktisk fare nettopp, i fjor, eller for fjor sommer, når ja. vi var ute og badet syne, mm. husker du at du fikk veldig god kontakt med en liten jente, i stranden, æ, æ, æ, som begynte å... I stranden? <laughs> for det første, det du antyder? Å oh, ja, jeg det. <laughs> det var ikke sånn. Husker oh. du hva hun sa? <laughs> hun sa et eller annet om en sa at det er, sånn, det er bare 10 år til haien kommet til Norge. Å oh, ja! Så, Så hun hun stod på ja, ja. Hun men hun det... en moderne, ung språk. Er... Ja. Jeg tror det. Moderne, men hun var sånn hun sju år og hadde lest seg opp på haj. Ja. Hun var kjempekul. Men det er ikke noe og det jeg også så, var det at det er en, en sånn type haj som har sømt, sånn, jeg tror kanskje det var en bøgg i systemet da. Men for, i rundt januar så var hun bort til Karibien. Ja. Og nå i mars så var hun helt borte i, i, i det Middelhavet, der Middelhavet åpner opp. Hva heter det? Galapagos, nej, Du menar du menar den nej. Inte Svärs. Inte Svärs. det heter den. Du du menar Afrika, Spanien eller sånt. Det får vi komma tillbaka till. Gibraltar, Gibraltar, var nästan helt borta det faktiskt. Ja, oj. Även som en vit tåra med fan. Vi går fra Gibraltar til Sangen. Rotherby av Clean Bandits Som er litt ironisk siden vi snakker om vann og Vasking og sånn Åh oh, ja. <laughs> no, du på Millenniums På radios Hallo Du hører for oss på Millenniums generasjonen Husk Instagram og Facebook da mm. Millenniums generasjonen med To L Si de kona, cool, bare gjør det Ok, 1, 2, 3 To alla er og to, to n Vi øver oss på å lese inn sånn reklamevennlig stemme. Ja. Det er ikke så lett. Nei, nei. det er viktig det. Ja. Så hva har vi kommet til nå, da? Vi har kommet til deg. Sikkert skal alle spille det. Veldig bra. Jeg husker det, sist. det var sist. Like sånn ja. Det gjorde du. Jag har lika förskjutna. men det är säkert rätt. Jag ska ta. Eh, men du har ju tagit ut en riks Det är säkert dåligt. Ja, vi har så mye utenriks, men har startat med ut en riks. Nej, okej, okay, du kommer då. Det kommer. Jag kanar, hur ska den vara? Okej. Okay. Det är väl snack om idag. Ja. Dagens stora händelse är att jag stod upp tidigt aktiv Ja. Eh för och <laughs> på, på et brak På broak. På bilmen. På broak lite. På på bilmen. Ja, okej. Okay. Jag mobil. Den måtte jeg da helt ut til yttre Arna, ja. det är langt, det er langt Alfa Alfavei, som de pleier å si. Oi! Når jeg var ung. Når <laughs> du, du var ung, Oi. på 50 -tall. Ja, leverte inn bilen der, var veldig, det var ikke noe sånn, du vet, for eksempel, hvis du ser for deg på begravelsesbyrået eller noe sånn, så er det veldig sånn, ja, det går fint, klämma. litt, her og sånn. Han på skulderen litt. Her var det bare, ja, har du, har du med deg vognenkort? Ja, greit, da kan du skrive inn det her, og så hadde bra. Du? Nå drep vi bilden din. Ja, og det så mens jeg skrev under papirene var det at vi heiste bilen min opp på en trøkk, med liksom, liksom alle dørene åpne og panser ja. oppe försökte ja. ut i solnedgången tror jag. Det var det jag så på i alla fall. Jag kände bli lite emotionell när du berättade om det. Jag mobbade lite i stan ja, för att du måste vara hemma lite för skulen idag, för det var lite tryst. Och ta och ta grina lite över den bilen. Men nu känner jag själv att jag får lite sån klump i halsen. Ja, og så bynt hon och berättade: "Ja, nu ska vi första ut batterierna och så ska du ta in i hal och tömma den för allt blåa." Och så körde jag Alt blodet, oljen og bensin og spilleveske og... Hadde, hadde du fullt tak? <laughs> det er faktisk en ganske morsom historie. For <laughs> det på... Jo, på lørdag. Jo, på lørdag. Så skulle jeg fylle bensin. Og så... Da hadde jeg helt glemt at jeg skulle løpke bilen. <laughs> Jeg stod der og fylte, 5 liter, 10 liter, 15 liter, 20 liter, ja, 25 liter, fylteøyter. Før jeg kom på at den bil brukte jo ikke bensin. Så det var, det var ikke fulltankt, men det var ganske mye bensin på da. Jeg ja. burde jo fått det tilbake, synes jeg da. Du kunne jo, går det sånn og popper ut, du vet sånn, når de stjeler bensin og sånn. Så suger du ja, su ja. ut. Mm. Hvorfor gjorde du ikke det? Altså... Nei, det var mye du... ute. Da. Ja, ok, ständigt. Men hon har fått allt där på kasserad. Det är nog det jag har gjort. Det är har tagit ut alla liksom de farliga delarna. Så tar de en sån maskin och så pressar det igen samman. Det ville ju visa och pressa. Ja, men jeg fikk jo ikke det fick ju så där då. Nej, men jag hade tänkt att det. Men jag klar, har klart klart uh... det inte grej? Är här. Jag helt Det värsta är ju det som jag sa just det. Du måste resa så langt för att åka i bilen. Din. Ja. Och det måste du ju tänka på att när folk körer dit så har sig de bilarna ska tillbaka. <laughs> Nei, det, det. det er et godt spørsmål. Hva gjorde du? Jeg tok til Texas. tok til Texas? Ja, tok til Texas. Fra indre Arna ja. til, til ytre Arna. <laughs> Fra ytre Arna til indre Arna. Nei, jeg tok bare til talkstasjonen da. Men det ble litt dyrt. Jeg tviller ikke. Hvor mye betalte du i taksipenger? Nå, når du først, la vi minne deg på at du har fylt alt for mye bensin, så betalte du masse penger mer du trengte deg. du for Finn-annonsen? Ja, Finn-annonsen som ingen ville, ikke, eller, det var noen som ville ha den, de hadde bare ikke mulighet til å kjøpe den. Nei, så brakanten så... går vel egentlig oppgjort opp med alle utgiftene. Jeg måtte kjøpe ungdomskort. Og det plutselig ut at jeg ikke hadde. Så det var egentlig bare veldig trist. Alt sammen. Så altså, nå må du begynne å ta kollektivtrafikk Nå må jeg begynne å kollektivere meg transport, transport Trafikk Og gå Og bruke par og alt det der Åååå oh, Jeg hadde to paraplyer da For dette lå to, de to, de to paraplyer bilen Det lå to paraplyer i byen Bilen Så de måtte veldig. ta med meg Begge to <laughs> Så jeg gikk med to paraplyer Hele veien fra Arnene igjen fordi for han, eh, han bare tullet noe, så han tok taxi. Han gikk! Nei, altså han gikk jo fra nesten. Ja, ja, ja. Men det er jo en annen historie. Men det er jo veldig trist, for hva skal Ganesbalten nå handle om? Eh, nå skal Ganesbalten handle om? Ding, ding, ding, ding! Utenriks. Oh. Mhm. Mm for jeg har vært utenriks. Har du vært utenriks? Mm. Nei, altså. Jeg har lest utenriks. Jeg har ikke, ikke jeg Amerika. Amerika, ja. Nej men jo men jag har satt mig in i en utrikessak. Ja. Som för de som för iverlyttare som huskar allt och skriva ner stickor för värsanning som är man göra. Eh, hur ska siga för sist så snackade det om den dokumentaren om USA:s impressa och om för Venezuela uh, sin revolution og så vidare och så vidare. Chávez så det. Chávez ja. Att <laughs> at det vinklet är fel. Jo. Ja. Ja, alltså ja, ja. Pablo Chávez. Nu har Spisen du sett en ny då. <laughs> Sant. Okay. har du sett en ny dokumentar Nu har sett en ny dokumentär ja. som Som du också har sett. Som, han, som heter Illusioner med fripressen. Av ja. fri presse, Eller Shadow for Freedom, Shadow of Freedom. Mm. Som også handlar om USA-presse uh, um, men överför uh, mer inbyggarna va. Och mm. men det som det som den ehm um, dokumentären motbevisa är ju hur det där fungerar men det är ju om var på något mode hur det påverkar pressen i utlandet også ja. Det har jeg om forrige år. Ja. Mm. Men det som, denne, um, det som denne dokumentaren tar opp, er jo på en måte på 80-tallet, så um, er det du vil si, Nike. Sine? <laughs> Nike? Ja, det er ikke så viktig. Nike er ikke så viktig. Ja, men det, er ikke, det er på en måte utviklingen av den amerikanske presset til Netto. fra å være fri til å ikke egentlig være så fri derfor. Mm. Akkurat. For det som skjedde da, Sine? Jeg ville bare si at mm. jeg satt og så på denne dokumentaren, og de dissa hele Nike-konsernet. Og jeg satt og så på Nike-skolene mine, og følte meg ganske bitch, egentlig. Ja, det det ødela dokumentaropplevelsen for meg. For men, er, men er det så mange uh, store konserner som ikke har litt... Svimt på har, skogen. Svimt på skogen. Litt uh, gusje i brosen. Gusje i brosen. En liten katt <laughs> En liten pung i sekk. En valp. <laughs> det er fint. Tilbake på ja. poenget. Uh, men det de bare... Sånn kortet det de forteller om er at på 80-tallet så åpnet Reagan for at... Um, Brandon Reagan. Ron for at för att en ett sällskap kan äga flera radiostationer, flera avisar, flera TV-kanaler. Mm, det heter jag. det som sker att när det blir större såna sällskap och det det som började ske var att dessa stora sällskapna satte upp allt. Ja, sant? Mm -hmm. har blivit öppnat mer og mer för upp genom, även på ett folk har varit har varit har, vært, har, vært, har vært opp, om det. Ehm så har det fortsatt ske. Ja. Och folk har på demonstrationer och det har varit väldigt sån Sånn der da Og det som skjer når, når det består selskapet Så blir det mer avhengig av regjeringen ja. I et kapitalistisk samfunn Som er ganske dumt mm, Skatter og, og liksom det å heie på representanter Og bruke for lang tid Nei, Nei. Nei. Og, og slikt Og det som skjer da når medieselskapene blir slaver regjeringen, regjeringen Så blir alt vinklet I favør for regjeringen Men press, pressen har jo opprinnelig vært der for å Kritisere, kritisere för att det ska vara en fri press och kritisera för hjälpa folket och få fram sakerna som är fel i regeringen. Eh mm. uh, och och då blir folk felinformerade. Det är ganska Och det kan ju det kan ju leda till uh, problemer då. Ja. Och det som jag tänker är det att USA och Russland, är ja. snarare samma linje till dig. De, ja. sa det att eh uh, Ryssland USA var väldigt lika i styre och måten, bara att USA är smartare. Mm. Ja. Sant. Sånn? USA är pionjärer, hemlig, de sküler väldigt mycket och de på ett sätt hjärnvaskar på ett annat sätt när Putin gör. Mm. Och ser du lite på ett sätt kapitalismen och kommunismen. De extrema partiarbetarna. Så därför där ser du ju lite. Så der, eh, for det, det blir på en sätt ett kommunistiskt eh styre. Det är att det är at, at staten äger utan ja. no, men, de, no, men det at de Styrer, styrer de likaväl? Det er ganske dramatisk. Det er ganske dramatisk. Og det som er litt skummelig, hvis du ser på norsk presse, er det at det er ingen som kritiserer hverandre. For det var jo også et problem her, sant? Altså, det var, alle de store selskapene var helt enige med alt, og så var det noen sånne små, små presser. Små presser som kom med de virkelige sakerne og liksom løste ting, mm. og satte fokus på de viktige sakerne, og så ble, det bare... De ble drept. Ditt, ja. Au, det var en sosialt drept, derfor. De ble sosialt drept. Det var en som sånn drept seg selv, da. For dette var så sosialt drept. Han kjøyte seg si selv. Mm. Og det som er liksom savnet i norsk presse, er på en måte at de kritiserer hverandre. Er ikke det også en greie? Jo. Men, det er ikke alle som har rett hele tiden. Men du, vi ser jo på mange måter at media er litt dum i Norge også, da. Mm. Men, altså, fordi ting blir jo på veldig uanerlige måter, basert på hvem de prøver å henvende seg til. Altså, innfallsvinkelen på saker er veldig, ja, forskjellig. Varierende. Men for exempel, nu skal vi sammenligne en fra NRK og en nettsak fra NRK og fra VG, sant? Ja. Och men väger ju egentligen ska avhänga av på klick på matta. Absolut. Mmm. Men annars där ser vi lite sånt att väge är USA, mens annars K är Ryssland. Ja, og, men det ödeleggu lite då för <laughs> Det är min brandfackel. Ja. Det är grett. Mmm. Ja. För att kat vad det som skedde. Det som har skedde i Austin i USA. Mmm. Är det Texas stad? Det är världens line dance huvudstad. Ja. Så vi tror detta har skedde på en line dance. -treff. Det har gått värde. Ett line dance. Mm. Mm. Men det som er skjedd da Det er at en bil En despera, Nei, hva heter det? Ja, en bil har bare kjørt Galmann Har kjørt inn i en stor folkemengde mm. I På en landdance-treff som jeg veldig godt tro det Jeg tror ja. det var en konsert I Åslin vært... To mennesker døde Billy Ray Cyrus med country Don't Break My Heart. Don't, Don't break, break my heart, my icky breaky heart. Mitt i, i denne sangen. Thank you for understanding. Ja. Akkurat som skjønner det. Og hva stod det på VG? I På VG så stod <laughs> det. Megdi og kona. Carpe die Megdi og, og kona. En og en halv meter fra... Døden. Ulycke stede i Åstund. Men stod döden ju där. Och så kände jag var liksom jag jag såg att det på väg ifrån, det är bara herre gud. Vad har skett liksom? Nu är det någon som vill döda mig dig. Och har liksom prövat att dyka ut i en eld eller ut från ut i <laughs> en brunn liksom. Det sånn. bomb med en halva. <laughs> ja. Jag <laughs> bara <laughs> sånn mm -hmm. så. Jag petade bort Han trappade akkurat inte steigen, men så trappade ett land och sånt och sånt. Så gick jag in og så <laughs> Hva? Det er egentlig bare at han hadde vært i nærheten. Han hadde vært på den konserten, eller line dance-treffe da? Ja. Hvem visste? Jeg visste ikke at han drev om dance, men det er jo sånn. Det er en hobby. <laughs> det er den nye. Det er den neste platen til Karpe Nyhjem. Ja. Det er liksom line dance-musikk. Det blir gøy. Men de det kommer Carpe på line-treffe forresten, så det blir line dance på line-treffe, oh. forresten. Veldig gøy. Det blir kjempegøy. Ja. Og så gikk jeg på NRK, og da så det ingenting om Megdi. Der var du så lenger nede i artiklen. Ja, men det var ikke, på VG så var det bare bilder av Megdi. På den, som liksom, på nyhetsaken. For, fl for flere har lyst til si Magda. <laughs> Nei, Magda. På ingen måte. Det er du alene om. Ja. Så det er i hvert fall morsomt hvordan de vinkler da. Ja. Det, det var er... det som var poenget vårt. Ja, og det er litt det samme poeng som jeg hadde i sted også. På måten de vinklet sakene på. Ja, ja, på en mer måte. Jeg synes også forresten det var veldig morsomt for han og Reagan. Han ble på en måte sponset som menneske. Så han bare sånn, yes, a happy new for me and my family. Han, Merry, Merry Christmas. Christmas. <laughs> Hadde det ikke vært gøy hvis sånn stolt... Nei, nå no, det... Sier... Nei. Nei, <laughs> vent litt. Hvem er det nå? Erna Solberg. Like. Erna, hun snakker bergensk. Erne, Erna. Erna. Jeg vil bare ønske alle et godt nytt av fra meg, min familie og... og... Telenor. <laughs> Stengtegg. <laughs> Burger King. <laughs> McDonalds og Marlboro. Ja. <laughs> og med det går vi over på... Sang. En sang som heter... Som og... Også... Hør på dette. Mm. Denne artisten kommer også på landstreff. Samma med karpen igen. Som skal dansa line dance. Ja, vi ska dansa line dance nå i studio til Hope of White Tone. I never been more hopeful about our future. Nu, errore pop. Millennium sensationen på radios. Du hörer på Millennium sensationen på radios. med synne som är eh, experimentell jingle här. Skål for det, tror jeg går prøve å si. Mm. Var, vi hørte upp Hope av Wisetone som sa. som skal på landstreff som i Futuring Obama. <laughs> ja. Det var Obama, om noen lurte. Eh, og når vi snakker om landstreff og rust i år, så har vi lyst på en viktig sak for oss. Ja. Som er rust i år. Fordi at, eh, det var for et tis år så var det en sak på nyheterna om at det var en ryssknute i Bärrum som ja. gick ut på att våldta en jente går det Det kan vara gutor utav eh, våldtäkt generellt. Får vi se kan bekräfta det men ja, det, det, <laughs> det var generellt våldtäkt då. Som på något sätt är grejt oavsett vilket skön det är. På er ingen det. måte. Och det är ju lite så sånn att folk har väl liksom sånn negativ hållning till ryssruknutsen. Jag vi föler såna ryssknutar så där i Bärrum sätter på något sätt russen är dålig. Dårlig lys da. Ja. Det standard. I media. Mm. Mm. Så vi vårt mål her i millenniumsgenerasjonen, det er altså å uskyldiggjøre disse russeknutene, og vi skal gå gjennom de tre, tre russeknuter hver Der. sending. Så, okay. hver. Tre russeknuter vi kunne tenkt oss å utføre. For jeg tror ikke jeg har lyst min, helt ærlig. Det er vi sagt, men vi skal uskyldiggjøre. Så nå okay. må du ødelegge konsertet. Mm. Vi skal få gå gjennom de, sånn at folk skjønner at det er ikke er så ille. Mm. Er det noen av det? Noen står sånn helsefarlig, i parentes bak. <laughs> Nei, jeg har valgt en helsefarlig. Er det mot... Hva er det mot konseptet? Går i mot strøm? Det ska vi jobbe med, når den kommer opp. Hvem er det til å begynne? Du kan. Hvor ja. begynner du? Nei, altså, vi du ikke kan leie stemmen min, så... Nej kör på sikkert. Det er ikke snakk om hva vi er av, det er snakk om hva publikum vi leie av. Det er noe de jeg snakker til. Ja, okay. Vi har ingen mulighet til å få tilbake med deg Akkurat nå, så du får bare begynne mm. Den, den, den russekrutten jeg, jeg Hadde lyst til å snakke om i dag mm. eh, Gir dig en For det som er konseptet er at du får en sånn ting I, russe, i russeluen din Ja, det, er, tror, får, på, det tror jeg kanskje, yep. på ja. Ja. Og det du kan få Av denne russekrutten Er en liten bjelle ja. <laughs> Og jeg begynte å lure litt Jeg begynte å søke litt rundt på hva dette var for et fenomen ja. Er det? Skal slags... du kjøpe en liten bjeller da? Hva slags bjelle var det å snakke om? En kubjelle, en ja. sauubjelle Eller en sånn liten plastbjelle Eller en sånn du har på, sånn på nisseluer Det er mange mm. bjeller Det er mange typer bjeller mm. det, ut det var ikke så viktig Det var bare en bjelle, så jeg tar en kubjelle eh, Og det du må gjøre For at dette skal være gyldig Det første vi kan si Er at det må være enten en fra Hovedrussestyret i Bergen To medruss, og det tre foreldre må se at dette skje. Hvem tar med seg foreldre, tre foreldre, for å utføre russknuten? Altså, de må være vittne. Ja, de må være vittne, faktisk. Ja. Mm. Hva, hva går russknuten ut på? Russknuten, russknuten, vittenbjerne, går ut på. Svar med Jeopardy-stil. En hel skoletime. Si pling før hver gang. Men Sigurd, fortell oss, hva er Jeopardy-stil for de så ikke vet det? Jeg er litt usikker, men som Sigurd, som Sigurd har skjønt... Experten Sigurd, uten seg igjen. Som Sigurd har Jeopardy, så er det sånn... Uh, ok, hvis du, hvis du sier det til meg, Astrid. Uh, nå skal jeg bare viske deg, så du kan se si det live på radio. Dette er veldig dårlig radio. Jeg beklager ikke. Okay. 1994. Ok, hvis du synner stille noen, så kan Astrid si det en 1994. Og så skal jeg svare, når ble Sigurd født? vilket år? Vilket år? Du er nei, nei, er spørs er 1994. Nej, nej, tingen att, 1994. Åh oh, ja. Så om frågolan är 1994, så ska S svara med spørsmålet. Det är jeopardy. Det är jeopardy. Så i jeopardy är så sånn du får svara och ska finna frågor, alltså. Mm Ja. Så det var en väldigt svår fråga, men o eller lilla 1994 ja. um, så det, Men jeg har jo tenkt på at det må kunne uh, Brukes litt videre, for det er jo ingen som vet hva Jeopardy er for Det går jo ikke på norsk TV i hvert fall Nei. Og det er jo så utbredt i USA, tror jeg Jeg så en gang en robot faktisk Som uh, må ha litt sånn kunstig klinik Takk mm. ja. uh, for, eksempel, uh, for eksempel Deal or no deal Hvis en lærer spør om noe Så kan du for eksempel si deal or no deal Eller 20 spørsmål det har ikke vært gøy. Unnskyld, kan jeg bare si at hvis du synes at Jeopardy er litt utdatert, så tror jeg ikke vi spørsmål også, jeg, er i sin kategori. For oss er ikke vokst opp på 60-tallet. Spørsmål. Så sier vi jo Med borge i midten. Ruttet sluttet. Nuttet. Ja, hvis det er. Men takk for ditt. Men er jeg ikke ferdig? Nei, jeg er ikke ferdig. Selvfølgelig Ja. Tror du var svekt det, skulle du si. Signe, din rusknyttel? Nei, du skulle spørre, skal du gjøre det, Sigurd? Ja, skal jeg gjøre dette? Mm. Tenker jeg, ja, jeg kan jo gjøre det. Og, og jeg tror ikke er det altså, jeg har et problem med å gjøre det, men problemet mitt er det at jeg er så dårlig på Jeopardy, at det ikke kunne gjort mm. Så, må så ha ha ha vi må egentlig oss opp. Vi må spille oss på Jeopardy. Men du liker tanke på bjeller i... Bjeller i, bjelle i, bjelle i luen, Så det vil jeg ha. Men du skulle jo var en andre bjelle, eller? En annen sin bjelle. Ja. Jeg har lyst til å være en sånn annen bjelle i luen. Sinner, Skal har, jeg sånn? jeg min? Ja. For den jeg har lyst på er jo da under uh, sjangeren helsefarlig. <hørings> Takk. Og jeg vet ikke helt om jeg har lyst til det, men jeg synes det var en veldig artig um, ruseknute da. Mm. Ja. For uh, det du får i luo, det er bit av gule sider, som er ganske gøy, siden det, det, det, det blir jo litt hipster da. Siden de får gule sider igjen, funker jeg. Hva? Bruker ikke du gule sider lenger? Mm, jo, på nett. Ja. Mm. Men jeg synes det er litt vanskelig å liksom ha en liten bit av iPad i luo. Men i hvert fall, um, ruseknuten går ut på at uh, du med to medrus, altså tre stykker altså, mm. skal dela en kasse 0,33 liter i en telefonskjøsk det er viktig å spesifisere at det er øl det trenger ikke å ha øl hva sider? ja, ja ok <laughs> ja, lavt alkoholinhold ja. for, for all del men denne kassen da, med 0,33 skal drikke upp, men dere sitter inne i telefonskjøsken og du får ikke lov å tisse men er det en begrensing på hvor lenge må man sitte der inne? nei så jeg tenker du kan sitte der i døgn. Men du må jo tisse. På et tidspunkt så må du tisse. Det, det. det må gjøre, det er ikke det, det tror, for fort. Men... tror på det er det svakeste ledd i denne knuten da. Ja. At denne tisse igjen er som må tisse fort. Mm. Jeg er glad å men... Så forestår jeg... du nå at vi skal liksom <laughs> All right. lage et sånn super team? <laughs> ja, faktisk. Det er å klukke ut de som er best på å holde vi må måle. Vi må rett og gå og prøve å en hel dag. Mm. Er det det du mener? Vi drikker så veldig mye. Drikker, si fin ut sån cirka hur mange hur hur många liter det snackar om att vi kvar har att dricka så se hur länge vi kan hålla oss. Jag har aldrig ägt en kasse med öl förr. Inte heller. Så vi er lite spända, på den. Mellan de nya generationer över ja. ja. Mitt spörsmål är, hur skal du göra detta för det är ett annat lite sån svagt led i i ehm um, um, i den krusigheten föri telefonshowska så många igen. Nej. de som finns, de är ju värna. Det är det väl. Alltså visst du. Det betyder att du är förlovat tissa. Ja. <laughs> du <laughs> du måste ju på Lena. Nej. Men eg som sånn så jag ser det, de enda sån i Bergen se vara det står utanför järnvägen eller med bryggen eller på liksom centrala platsa i byn då. Det på något sätt där det är de ja, ja. um, så fjärna dig för det fick för uppbud på något Og Ehm. Och så tänker jag rusatiden, du har som slutn av april börjunsna maj. Tror du det da sånn? vi. Tror du sånn? da vi. Oh. <laughs> da begynner vi liksom Å få litt sånn turister til Bergen og alt sånn Og så går de forbi en telefonskjåsk Og så sitter det tre røde kledde Der inne Og drikker så jeg, dritings Og har han egen ikke klar til å holde seg Og ut med ja. Du høres jo veldig dårlig ut Derfor synes jeg det er veldig interessant å sykne ut Du har lyst til å ta den selv Hvis jeg får en, en gjeng med meg da For jeg har ikke, har ikke to venner Men hva hvis det er bare en offentlig telefon da? Hvis du for gå in på et hotell og spør kalon lå telefon. låner blir... telefonen, kan du sitte i denne kassen? Hvorfor du det? Nei, er det jo, bedre? Det er bedre luft, kanskje. Jeg tror poenget er at det skal være et veldig lite areal også, ja. sånn at det er på en, en del av Kan man samles rundt en mobiltelefon? Og yeah? streke opp en sånn firkantant? Ja, for eksempel. Det, for dette jeg tenker jeg det er ikke alle steder, de har telefonkjøske. Nei, men dette er jo forbergende. Nei, dette må vi finne ut av men Astrid, vil du ta din uh, uh, russknute? Min russknute. Jeg tar det fort i dag. Jeg har ikke satt meg så mye har bare sagt at uh, jeg vil gjerne den med noteark i. For at du har mye noteark. Jeg har mange noteark, så jeg har veldig lyst til å rive <laughs> uh, Men det man må gjøre for att få dette notearket i ho, det er at du måste svara allt du sier i löpet av en dag, skal du svara med sang. Med sang, ja. Du skal synge alt du svarer på en måte. Så Hei, Astrid. Hvor gammel er du? Hei, Synne. Ja. Jag glatt år snart 19. Vi måste måste på spanska så. <laughs> jag är rätt på musikal någonstans. Ja. det är det jag tänker sånn. som mm. musikal Så har riktigt många. Skulle jag bara. Ja, men den roligt mig med. Det roligt så krutna jag skulle ståta. Ska vi ta den samma ja. dag? Det hörs gay ut. Vi tar inte samma dag. Jag tror det kan bli lite slutsant. Lite liksom tills vi ska syna samtidigt. Åh, mm. oh, ska vi ta en undersändning? Oh, nei. nei, det tror jeg ikke <laughs> nei. Ingen god idé Men jeg er jo egentlig litt Det er litt sånn, jeg vet ikke Jeg synes det er gøy når folk synger Men jeg husker Du har et ambivalent forhold, ambivalent forhold til det at, Hva betyr ambivalent, dere? Ikke spør om definisjonen Ikke bruke et ord så dere ikke vet hva det betyr vi vet jo hva det betyr, Sigurd. Skal man ikke forklare Vi bruker de. Vi sier ikke sånn, ah, for en ambivalent skjorte du hadde i dag, Sigurd. Men det kan du faktisk si. Kan det? Ja vel. Men la oss fortsette. Ok. Uansett da. så... En, det var en episode av Grey's Anatomy. Så, så kult å kjøres ut nå. Der de sang alt. Er du klar over hvor forferdelig det er å se se en serie der leger står og kutter folk mens de synger Det er så kjempegøy Helt jævlig Jeg haset denne episoden så mye, og de sprang med det var dramatisk, og de sprang med med sykesenge og sang Var litt sånn, var litt sånn Pokemon, bare sånn Gotta catch em all Pokemon De sang ikke Pokemon-sanger okay. Men det var mange sånger og det var helt skværdelig Det mm. var alle av disse var så flinke og synger heller Nei er, Han med Steamy med han, han flinke og han sanger så mye, tror jeg. Eller han er eneste jeg kan. <laughs> McSteamy. <Miks Deeming. laughs> Skjønner du hva heter det? McDreamy. McDreamy og McSteamy, det er to. Ja, det er to, det er to forskjellige. <laughs> det er to leger. Nei, to to jeg... venner. Mm. Ja. Det var bare det jeg ville si. Må man ha bakgrunnsmusikk altså? Må man danse? <laughs> altså, er det... Du, ikke leser navn-pokusjonen. Musikal nummer er det som er Knut Nia. Ja? Du må ja. ha dans, sang og gjerne litt kompetter. Mm, og alle alla må kunna samtidigt som sängen. Mm. Då blir uh, det, ja då en helt ett helt notark där tror jag. Detta ja. mm. mm. Så det ska jag i alla fall. Mm. Ja, det, det vi oss till. Och det Golden Oldie? Är det Golden Oldie? Nu kommer det, för nu kommer den Golden Oldie fruken. Nu vi sätta oss lite gott rätta här, för vi har tekniker Hanna. Jag hörde att vi är nära. Ja, vi är där. Ja. vi ska lite dra. En godsling nu. Vad är det, er nå, og det er så nät? Du må ikke komme nevnt, altså, for du, du er jo oh, syk. det er sant. Ja. Jeg har sånn filmer. Fortell om Golden Oldie sin er. Eh, golden Oldie, denne vekken. Eh, han er vår tekniker for besøk av kjæresten sin. Ja. Men han er fra Wales. Og en av hans favoritben er også fra Wales. Og derfor tenkte vi det var perfekt å spille en sang av dem till ära for ära för kärsinnen honne Jag vill inte associeras med verken sång eller kärshte. Så du nästan bara du hade kärshte. Inte förvit. Men jag är klar i alla fall med det här. Altså, de to orden kommer i samma satsning är ju generellt rare. Det är premiäre satsning. Nu no, jeg... kan du inte förstå hur kallas det? Du griner syn här. Jag kan inte förstå något momentum på den måten. Ja, men då kan jag sjunga så då. Vi ska spela Man Without Hats med Safety Dance. Nu, hör du på Millenniums Kendrasione på radios OS. Nu, nu hörer du fortsatt på Ehlerlid. Uh, ja. Jeg hører meg så lite. Men vil du høre fortsatt på millenniums-generasjonen? Det gjør du. Mm -hmm. Akkurat nå med Astrid og sinkur ja. De synestreiket Synestreik, ble litt for nærmere fra, fra en uttalelse fra meg og Sigurd. Nå, uh, vi har forhandlinger, og har gått ut i streik. Hun har gått ut i streik. Vi bøttes mm -hmm. ikke noe sted der. Hun ser veldig fornøyd ut da. Hun mm. koser seg der hun sitter. Ja, men vi koser oss, og vi gjør jo ikke det. Mm. Du ja. skulle fortelle meg om uh, noe. Jeg skal fortelle deg noe. Det var jo egentlig synd jeg skulle telle deg dette her, kan ta det på kort spark. Kickspark spark og, uh, og dette fenomenet Som er på en måte blitt uh, den, nye, den nye planking det er som, det? Jeg det er som tilbake jeg... for å ta det ja. uh, Dere får jeg... ikke ta tingene mine Poenget er at VG har jo en ganske spesiell måte Å fortelle ting på mm -hmm. så, så Sunne har tatt noen opptak Fra uh, en reportage. Ja, for det jeg egentlig føler vi må gjøre Når jeg er tilbake Er at mm -hmm. vi har tatt oppgjør med media Norge og hvem, og er du? hvem er du? Synne. Synne, ja, klart. Da har vi introdusert deg også. Så sa jeg bare tilbake. Ja, men du så ikke klarhet. Streike bare, jeg er ikke så god på å ut. Du er streikebryteren. <laughs> ja. Fortell om... Eh... Jeg følte, kan jeg bare få sagt at jeg følte ikke dette var en strejk jeg følte at dette var en lockout fra dere. <laughs> var det, det? det Ja, du gikk. Nei. Men nu kan vi ikke snakke mer om dette her. På generation att ta upp upptack från Väge sin reportage om ett speciellt fenomen. Ja. Og det ska vi, vi nu spela. Ja, mm -hmm. ska vi det. Kör han det. Ett nytt fenomen har tagit internet med storm. Ja. Och det är en typiskt <laughs> måter för Väge att uppnå kontakt med Jörgen. <laughs> ja. Hva er dette det får jag inte fan säga. Det det har du klippt med tagit internet med. Ja, nu är extra klippt. Tatt internett med Storm? Altså, er det The Fox? Er det Poxin har tatt krim? <laughs> er det storm? Justin Bieber storm? har tatt? Ja. Små jenteholder på deg, jeg vet ikke hva alt er. Nei, du må ikke si sånn. Du kan ikke han er ikke her for å Han er en liten gutt selv. Ja. Satt sånn. sånn, igjen, jeg følger meg fryst ut av... Ikke gammel som meg. <laughs> jeg tror ikke gammel som Justin Bieber. Ja, født til 94. Ja. Mm. Men... Men... Uh... Eh, uh, hva kan dette være? Vi vet ikke. Vi får høre litt videre. Det kan sammenlignes med planking for de som husker det. Planking? For de som husker det. Ja, for det er jo... Sikkert. du som er litt eldre da, hva er planking? <laughs> det er lyst, jeg kan i hvert fall si at dette minner veldig om 20 spørsmål. Det var innpå 50-tallet. Dette... ja, planking var veldig innpå 50-tallet. Kan jeg bare spørre? Mm. planking det at... For barn hadde ikke, vi hadde ikke noe penger etter krigen til å kjøpe en leke og alt sånt. Mm. Så de fikk en plank å leke med. Det kan jeg bekrefte. Kan ja, bekrefte. I, ja. Tegnet ansikt på planket. Men dette høres jo veldig ut fra VG side som side eh, som en sånn æresprisutdeling på idrettsgallen eller noe sånt. Synes du? Han var født tidlig på 50-tallet. Han har vært mm. med på alle arrangementer i skiforeningen Huggerdal. <laughs> ja. ja. Han er i dag vill lede i de arbeidet. Han han mye på planking. Eh <laughs> ja, han lignede mye på plank. Nei, nei Han det sånn. jobber for de der bilopphuggerne, de der julekalenderen. <laughs> ja. ja. Bremser og svingene. Skal jeg bremse eller skal jeg svinge? Vil du gjøre å kjøre mm. bilen din der? Mm. Ja. Det ja. mm. ja, okay. Skal vi kjøre resten av klippet? Ja. Så vi får vite hva det er. Det er, mer dette er det. mystiske. Ja. Mens planking fungerte bra som et stillbilde. Gjør whaling seg bedre på video. Whaling! Ikke snakke så høyt da. Det var du som snakket høyt. Men jeg hadde jo på en måte allerede spoilet det da. <laughs> nei. Du sa ikke whaling. Oh, nei, okay. nei, du sa ikke det. Jeg stoppet deg akkurat. Oh, ja. Wailing, ja. Det er jo, altså vi har jo owling og poling. Spankering. Poling? <laughs> ja, du bare stå rett opp og ned. Sånn som dette. Oh. Med armene oppi været og helt tynn. Helt strak. Men det klarar du ju så bra sigur, helt tunn. Är inte du så god på. <laughs> det var ju en overstatement, men eh uh, uh, Owling, det var som att du sitter på hook og har med rätt rygg och ser ut och vara. Eh, hur ska vi Nej, jag fick med mig planking, jag. Det okay. Det var kanske, det var lite Då de kommer det ju chatta i historierna nu. Nej Vi har kommit så långt. Men men Wailing, hur alltså hur då utförs Wailing då? Alltså rennämete någon för Wales eh att det är någon. Sånn? har någon kunde ja. Det är ja. Det är det du um, tänker Whale of Glamorgan att det där det kommer fra. Det det, Den hallen är ju på de storportarna. Ja. Ja, ja, ja. Mm -hmm. där i Cardiff. Ja. Där så docka vart. Där som docka. Der det vill säga si mig, Habud. Och Astri har varit. Jag um, kan ja. informera om att det ser ut det är väldigt många valar valstørrelse på de som Men annet det, så har jeg ikke sett så mye till whaling. Jag trodde det var sånn uh, urinvånerdans. Urinvåner dans. Sånn så urinvånerne i ostdanse? Ja. Eller whales. Ja. Men uh, kanske VG har lust til å fortelle oss hva som er whaling? Vi lar VG avsløre det. Poenget Är å se ut som en val som bryter havoverflaten. Fink! Dette får du til ved å bøye kroppen i en bue og falle. Ah, ah. så det er det Du bare bøyer kroppen så faller det. Så du tar... bare, det går jo på en liten wailing ja, når hun sa det. Det gikk ikke så bra. Dårlig radioen av ja. hånden. Men jeg synes det var en dålig beskrivelse for for meg ser det ut som du bare tar en enmannsbølge på en måte. Det, du er sagt, det er akkurat det det er. tror det. Vi hørte det nettopp. Har du Gjør sagt, det, du har du sagt mange... det? Er det mange som driver med wailing ute i samfunnet i dag? Jeg har ikke sett den eneste. sett den med bussen. De har ikke spredt seg til Norge eller, tror jeg, ordentlig. Har dere det? VG-redaksjonen. Der de mange, me whale. Og de har tatt Norge med stormer, ikke da? Eller var det, det? med stormer, storm. ja. Men Norge er vel ikke en del det. Nej ikke helt en del av det. Men jeg synes det var en god forklaring. For jeg skjønte det hun sa, på en måte. At måten hun forklarte på, altså jeg tror det er noe de jobber med i VG. De det er veldig informativt. Ja. Og at jeg tror kanskje de har sånn de beskrivelse. Nu drar du dig in på detta examensämne igen, såg inte du förvågande du fortalte mig det. Vad har fortalt att det är för? Ja, om aktbilder och sånt. Ja, ja. Du har det. Du har bara att öva och låtsas man ikke har gjort research. Let igenom alla tankarna sina för en spontant, helt spontant har jag tänkt på detta att eh. det måste ju ha någon sån examen i aktbeskrivelse där det förklarar ting och sånt. Som en som en pornograf? Pornograf eller pornolist? polnun journalist. Ja. Ja, ja för det är viktig når ni ska på något sätt förklara ting. Mm. Sen driva med tegenspråk nu. Eh, jag tror du säger si wrap it up. <laughs> Okej. Okay. Ska vi wrap it up med en sång? Ja, kan vi, vi, vi kommer säg si, ha det då. Men vi må huske oh, ja. det at alle må gå in på Melens karation på internet. Ja, och vi beklagar, den är lite varierande sändningen. Och så har jag väldigt lust till att folk ska vi i Norge måste ta till sig detta här whaling. Ja, absolut. Så du en video då. Lagar en whaling. Ja, vi kör. så som du tolkar eh whaling, sånn som som journalisten förklarar det, mm. får inte gå in och se vad andra gjort. Nej. Det er originalfolkens. Hör på detta först. Ja. Och gör det så sånn som du har sett for dig i huvudet ditt. Mm. ja. Och så at... lagar du en video Test. på Instagram. På Instagram mm. och så hashtaggar du oss alla tänker oss. MG whaling kalla #mdwailing #melenipsgeneration. Mm, ja. Med Synna Vibbe. Med 2 Med to 2 M. Med Vibbe. Men programledarna heter Astrid och Synna och Sigur. Nej, det är programledare tilldels tilldels med. Ja. Okej. Okay. Tack oss. Kan få en chans. Kan höra. Som Sigur ska introducera. Jag kan introducera. Jag vill lämna med att det är banan i mun. Er det en navn på sang først så band? Sang og så band, <laughs> eh, band ja. ja. Vi skal høre For evigvarende lys Med svarte nøkler Eller på engelsk Everlasting Light The Black Keys Nu, det no, du på Millennium-generasjonen På Radio Oost